Третя чверть. Глава двадцята. Листи надходять. Юстас Кемпбел Браун відкинувся на спинку свого крісла у вітальні лондонського будинку своєї нареченої Мілдред. Коли її мати швидко війшла до кімнати, тримаючи лист і розірваний конверт кінчиками пальців, наче це могло її утруїти. Сільвія Рул ахнула від жаху, що майбутнього зятя, хоча же бачили його багато разів у такому становищі. З сигарети в одній руці та з книгою в іншій. «Доброго ранку», – сказав Юстас. Йому навіть не спало на думку, що в нього можуть виникнути неприємності після того, як він вимовив такі слова. «Де Мілдред?» «На горі, одягається. Я забираю її на цілий день». Сільвія Рул довго не зводила з нього очей. «Скільки ти хочеш?» «Перепрошую. За те, щоб дати Мілетрит спокій і зникнути з нашого життя назавжди. Мабуть, є сума, якої тобі було б достатньо». Юстас поклав сигарету по пільничку, яка стояла перед ним на столі, і зачинив книгу. «Що ж?» – подумав він. Значить, все-таки дійшло до цього, незважаючи на всі мої спроби заслужити повагу майбутньої майбутній теші. Настав час залишити спроби, припинити поводитися вічливо і хоча б раз висловити те, що їм хотілося. Отже, у хід пущено гроші. А я все думав, скільки часу вам знадобиться, щоб про них заговорити. Подумайте тільки, що могли зробити мені пропозицію рівно рік тому. Я давно зник без вашого життя. Тоді назвіть суму. Ні, Сільвіє, такої суми немає. Я вас дражнив. Справа в тому, що я люблю Мілдред, а вона любить мене. Чим швидше ви це зрозумієте, тим щасливішою станете. О, яка ви низька, огидна людина. Я так не вважаю. І мою думку поділяє Мілдред. Ви ніколи не думали, Сільвіє? Що саме ви наводите на людей жах? Адже ви, зрештою, вбивця? Мілдред може й не знати правди про вас, але вона мені відома. Не турбуйтеся, у мене немає бажання засмучувати її, повідомляючи це, однак мені, напевно, не варто розраховувати, що ви дасте мені спокій хоча б на якийсь час, чи не так? В обмін на те, що я збережу ваш секрет. Ви брехун, Сільвія Рузблідла. Що подібну, якби це було неправдою, ви сказали б, що ви маєте на увазі заради Бога, про що ви кажете, але ви чудово знаєте, що я маю на увазі. В цей момент у Віталію уйшла Мілдред Ру, на обличчі якої застиг похмурий розобличчя, який з'являвся щоразу, коли вона опинялася в товаристві матері та нареченого. Вона не питала, чому Сільвія стала блідою а від Юстаса виходить незвичайна енергія. Вони знали, що за її відсутності могло статися щось важливе, але сподівалися якось уникнути цього. Міладрит вирішила, що їй краще нічого не знати про те, що відбувається між матір'ю та Юстасом. Вона помітила листа та розірваний конверт, які тримала мати. Що це? Якщо мати була засмучена чимось, і це не пов'язано з Юстасом, Мілдред хотіла б знати, що сталося. Ще один лист від Еркуля Пуаро, відповіла Сільвія Рул. "Він знову звинувачує вас у вбивстві?" з усмішкою запитав Юстас. Сільвія простягла листа Мілдред. "Прочитай вголос. Тут згадуєшся й ти." І він. "Дорога мадам Рул," почала читати Мілдред. "Життєво важливо, що ви приїхали на зустріч" до конвіни Мхолу, будинку покійного Барнабаса Панді 24 лютого у другій годині дня. Та буду я, інспектор Едвард Кечпул зі Скотланд-Ярду, та ще кілька людей. Таємниця смерті Барнабаса Панді, яка цікавить усіх нас, буде розкрита, а вбивця – заруштованим. Будь ласка, передайте запрошення вашій доньці Мілдред та й нареченому Юстасу. Необхідно, щоб вони також були присутніми. Щиро ваш, «Яркюль Пуаро, я вважаю, що ми не маємо способу з'ясувати, чи писав цей лист справжній Яркюль Пуаро?» – запитав Юстас. «Що робити, мамо?» – запитала Мілдред. «Ми туди поїдемо чи проігноруємо?» Вона сподівалася, що мати та Юстас хоча б зараз заговорять разом. В іншому випадку її розум перетвориться на шматок льоду, і вона нічого не зможе сприйняти. «Я не збираюся брати в цьому участь». Заявила Сільвія Рул. «Ми повинні поїхати, Сільвія», – сказав Юстас. «Разом. Хібо ви не хочете дізнатись, хто вбивця?» «Я хочу». Джон Макроден торкнувся жінки, яка спала в його ліжку, і спробував згадати її ім'я. «Енні егі. Вона лежала на живуті і дивилася в інший бік. Джон отримав дивний лист. Йому хотілося його перечитати уважніше. Однак він не міг зосередитися, поки вона лежала поряд. Жінка сіла, загорнувшись у простирадло. «Ти просто чарівний. Ти завжди так поводишся з дівчатами?» «На жаль, так. Я не завдаю їм шкоди, але вони завжди погано ставляться до цього. маю сумніву, що з тобою буде так само. Думаю, зараз ти пообіцяєш запросити мене на побачення, як тільки у тебе з'явиться можливість. Але я більше ніколи тебе не побачу». «Ні, я нічого не обіцяю. Не хочу запрошувати тебе на побачення. Я отримав насолоду вночі, але на цьому все. Ти більше не побачиш мене». Після того, як він промовив останні слова, вона миттєво зникла з його кімнати. Він зробив би жорстоку, якби дозволив їй піти з надією на майбутнє. Коли Джон був набагато молодший, він зустрів жінку. І вже за кілька хвилин зрозумів, що любитиме її вічно. Він ніколи не відчував нічого подібного, ні до кого іншого, ні раніше, ні згодом. Ніколи не говорив про свої почуття жодній живій душі. В будь-якому разі ніхто б не повірив, що таке можливо. Люди, як правило, вперто не хочуть вірити чужому досвіду, лише своєму. Джон одягнувся, взяв дивного листа і сів на стілець, що стояв біля вікна. Знову перечитав його, хитаючи головою. Замість порахувати обвинувачувальні листи, надіслані якимось від його імені, не більш ніж жартом і забути про них, Геркуль Пуаро брав на себе зобов'язання розкрити вбивство. Чи заплатив йому хтось за виконання незвичайного завдання? Джон у цьому сумнівався. Лист до Джона містив досить неприємний рядок. Інші також будуть присутні, зокрема і ваш батько Роланд Макроден. Джон не був дурним і вже давно зрозумів, що несправедливо обмовив батька Таркюля Пору. Тепер він знав, що жоден з них не мав відношення до листа, в якому звинувачували вбивство його Барнабаса Панді. Йому варто було б вибачитися, але Джон найбільше на світі не любив визнавати, що був неправий. «Я піду на цю зустріч», – подумав Джон. «Це і буде моє вибачення». Можливо, я дізнаюся, хто надіслав той злощасний лист. Джон написав коротку записку, в якій повідомляв Пуаро, що буде в комбіним холі 24 лютого, як його попросили. Поклав конверт і вже зібрався його заклеїти, коли загадав про Каталіну. О, Каталіна, його подруга іспанка, розсудлива, винахідлива жінка, страшенно приваблива. Вона дозволяла Джону приходити йти, коли він забажає, не тисла на нього, не влаштовувала істерик. Вона насолоджувалася його присутністю, але чудово обходилась без нього. Бездоганна жінка. Добра стара подруга Каталіна. Джон повернувся до ліжка і не хилився, щоб дістати зв'язок листів, які зберігав під ліжком. Більші з них були про короля Альфонсо VIII та ненадійність влади генерала Пріму Каталіна була затятою республіканкою, політика його ж не цікавила. Ідеали людей мали мало сенсу, як він часто переконувався, і нічого не говорили про їхній справжній характер. Він вибрав лист Каталіни від 21 грудня 1929 року і засунув його конверт, призначений для поро, потім вийняв записку і додав постскриптом. Алібі на 7 грудня додається. О, Господи. вигукнула Аннабель Тредой. Хопі, що мені робити? Зустріч тут? Він навіть не написав, скільки людей запрошено. Лінор буде в люті. Нам слід подумати про постачання продуктів, а мене голова зайнята зовсім іншим. Навіть не зможу поговорити з Кінзбері та Кухарем, але. заради Бога, мені доведеться розповісти Лінор. І «Слухай, він каже, що вбивці буде заарештованим. Господи!» Гоппі підняв голову з колін господині і запитально подивився на неї. Вони сиділи в малій вітальній конпілем холу, куди повернулися після гри в м'яч на лузі. Пес з надією дивився на Анабель, намагаючись зрозуміти, чи впливає з її слів, що вона готова знов текти з дому, щоб пограти ще трохи. «Мені страшно! Мені так страшно!» Я бийся всього, окрім тебе, любий хобі. А якщо Лінор заборонить Пуаро влаштовувати тут зустріч? Ой, навіть якщо вона заборонить, правда, все одно вийде назовні. Тепер вже нічого не можна зупинити, адже до справи залученого Еркуля Поаро. Подивись сюди, Джейн. Його до Кирил спробував вручити дружині лист, який щойно отримав. Хтось робить вигляд, що він Еркуль поаро. І знову мені написав. Джейн поклала акуву чистої близни на спинку найближчого дивану і вихопила арку з руки чоловіка. «Дорогий Мсі Докірил, почала вона, – життєво важливо, щоб ви та ваша дружина Джейн брали участь в зустрічі в Конглінем Холі. Решту вона прочитала під себе, підняла очі на Хью. «Чому ти думаєш, що лист не від справжнього Пуаро? А ти вважаєш, що це він його написав?» Так, подивись на підпис. Це помітно відрізняється від того, що стояло у твоєму листі. Тепер, коли я познайомилася з Пуару, я можу припустити, що це його почерк. Дуже акуратний, з витонченими завитками. Ну й ну. Цікаво, чому він хоче, щоб ми приїхали до Конмінем холу? Ти читав листа? Так, двічі. Там сказано, чому. Ти думаєш, він докупався до істини? І кого ще він міг запросити туди? Ймовірно, інших людей, які отримали листи із у вбивстві. Так, звучить розумно. І що ти думаєш? Нам слід прийняти запрошення? А ти що думаєш, Хьюго? Ти хочеш туди поїхати? Ну, я вважав, що ти можеш ухвалити рішення, моя Люба. А ми зайняті того дня? Джейн з Любові розсміялася і взяла його за руку. Ми зайняті щодня, принаймні я, звичайно. Але маємо туди поїхати. Мені цікаво, що Великий Геркуль по розуму вигадати і хто вбивця. Глава 21. День друкарських машинок. День друкарських машинок, який він назавжди залишиться для мене, виявився ще цікавішим, ніж я очікував. З одного боку, це показало, що пору має рацію відмінний спосіб перевірити характери людей, створити для них однакові ситуації та оцінити різницю реакції. Я склав список і зделегідь боявся моменту, коли мені треба було показати його поро, почувши, що його записи набагато змістовніші за мої. Ось що в мене вийшло. Овіс адвокатів Дональдсона та Макродена Стенлі Дональдсон дозволив мені перевірити його машинку. Літера «Е» виявилася справною. Жодна з машинок, що пишуть у кабінетах, не мала несправної літери «Е». Я оглянув усе, після чого міс Емельд Мейсон заявила, що я маю перевірити їх ще раз, щоб не залишилося сумнівів. Будинок Сільвії та Мілдред Рул. У будинку лише одна машинка. Місіс Рул намагалася мене не пустити, заявивши, що я не маю прав порушувати її особисте життя і переслідувати, оскільки вона не зробила нічого поганого. Я перевірив машинку, буква «Е» в повному порядку. Юстас Кембл Браун, нарешті ми знаємо його повне ім'я. Мілдред розповіла мені, де я можу його знайти. Я відвідав його в будинок, здавалося, він зрадів, побачивши мене на порозі, і охоче погодився надати машинку. Вона виявилася не тією, яку ми шукали. Коли я йшов, містер Кембл Браун сказав якби я хотів надіслати листи, звинувачуючи людей у вбивстві, підписаній ім'ям Еркюля Поро" То насамперед перевірив би, чи немає у моєї машинки очевидних вад, які б мене видали Джон Макроден Джон Макроден у досить грубій манері повідомив мені, що немає машинки У його квартирній господині вона є Але леді запевнила мене, що Макроден ніколи не користувався нею Пітер Ваут Містер Ваут був настільки люб'язний, що дозволив мені перевірити всі машинки в кабінетах його фірми і я виявив, що вони перебувають у чудовому стані. Друкарські машинки знаходяться поза Лондоном. Машинки комбінем холу. Горо намагався оглянути їх, але отримав відмову. Машинки коледжу Тервіл, їх ще доведеться перевірити, я поїду туди завтра. Вінсент Лоб, чи у нього друкарська машинка? Якщо так, то на неї треба поглянути. Мені не вдалося знайти Лоба. Глава 22. Самотній жовтий квадрат «Доброго ранку, Мсі Макроден. Ви не очікували побачити мене тут?» Джон Макроден підвів голову, виявивши, що Пуаро дивиться на нього зверху вниз. Сам же Джон згів на землі, схрестивши ноги біля свого ринкового намету. На колінах у нього лежала сумка повна монет. Клієнтів поблизу не спостерігалося, оскільки ринок що не відкрився. «Що вам потрібно?» запитав Макроден. Хіба вони отримали мого листа? Від жінки на ім'я Каталіна? В такому разі ви бачили мою записку, в якій я повідомив, що маю намір приїхати до Комінем Холу в день, який ви вказали. Що ви тут робите? Я сподівався поговорити з вами до зустрічі в Комінем Холі, МСЄ, де будуть інші. Мені хотілося поговорити з вами на одинці. Мені потрібно займатися клієнтами. Зараз у вас їх немає. Скажіть мені. «Хто така мадмуазель Каталіна?» «Яке це має значення, ви не знаєте. Якщо хочете сказати, що її не існує, то чому б вам не вирушити до Іспанії та не поговорити з неї? Адреси є на всіх листах. Погородість та листа з кишені». «Цей лист дуже зручний для вас. На ньому стоїть дата 21 грудня минулого року і згадується, що 14 днів тому – ви з мадмуазель Каталіною побували разом у Рібадеселе. Якщо ви там були 7 грудня, то не могли б перебувати в конмінному холі і втопити Барнабеса Пандії. Я радий, що ми досягли згоди з цього питання. І коли так сталося, що ми знаємо, що не міг убити містера Пандії, не могли б ви пояснити, чому вас цікавить моя особистість. Чому б, після того, я погодився туди приїхати, ви прийшли мені докучати? Зараз метушня, але поступово торгівля не Якщо ні, я все одно не голодуватиму. Мій батько так і не зрозумів, що мені байдуже, що робити. Це лише робота, життя ж набагато цікавіше, якщо пробувати різне. Я намагався пояснити йому, як вечор світ, свої місце в ньому. Йому має бути однаково, що я змінюю одне заняття та інше, так? Йому не подобалося жодне з моїх професій. Батько відчував огиду, коли я став шахтарем. Не хотів, щоб його син бруднив руки, як просто людин Він виранув ніс, коли я сам робив Продавав дрібнички, бо працював на фермі І страшенно обурювався, коли почав торгувати на ринку Мсьє, я тут не для того, щоб говорити про вашого батька Дайте відповідь на одне запитання, Поро Джон схопився на ноги Ви схвалюєте легальну форму вбивства, яка існує у нашій країні Тому що, на мій погляд Вині трохи не кращість за вбивць, якщо ви за те, щоб забирати життя у тих, хто чинив злочин. Порозернуся на всі боки. На ринку з'явилися покупці, стало гамірно, і все-таки ніхто не підходив до намету Макродина. Якщо я відповім на ваше запитання, Монамі, ви дасте відповідь на мої? Так. Тож я вірю, що втрата життя через будь-яку причину – це трагедія. Але в тих випадках, коли скуюються найгірші злочини, хіба неправильно, щоб винуватись по кару? Хіба справедливість його не вимагає? Ви нічим не відрізняєтесь від мого батька. Ви стверджуєте, що для вас важлива справедливість, а самі гадки не маєте про те, що це таке. Тепер моя черга поставити запитання, сказав Боро. Подумайте добре перш ніж відповісти. Ви сказали, що не знайомі з Барнабасом пандії. Я ніколи не чув його імені, доки... доки не отримав того листа. Уважно вислухайте імена і скажіть, чи знайома вам хоча б одне з них. Лінор Лемінгтон, Айві Лемінгтон, Тімоті Лемінгтон. Я не знаю, хто такі Лемінгтони. Сільвія Рул, Фредді Рул, Мілдред Рул. Я чую ім'я Сільвія Рул від вас, точніше від людини, яка на вас працює. Хіба ви не пам'ятаєте? Ви просили його зайти до мене і сказали, що місіс Рул також отримала листа. Уі, я пам'ятаю. Тобто чому ви питаєте, чи відома мені ім'я? Це якийсь тест? А як щодо Мілдред Рул та Фредді Рула? Я погодився відповісти на одне запитання. Ви використали свій шанс. Сімек Родин, я вас не розумію. Ви стверджуєте, що не схвалюєте вбивство на вимогу закону, а як ви ставитесь до вбивств, скоєних злочинцями? Негативно, звичайно. Тоді, повірте мені, коли я скажу, що я намагаюся спіймати саме таку людину. Педантичного, обережного вбивцю, яким рухає не пристрасть, а розрахунок. Чому ви не хочете мені допомогти? Ви кажете, так ніби вже знаєте, хто вбив цього панді. Ви його знайшли? Пуаро ще не досяг успіху. Він лише знав, що вбивцю слід упіймати, Він раніше не оголошував заздалегідь дату, коли відкриє найважливіші факти. Чому ж він вирішив так зробити? Поро сам не знав відповіді. Можливо, це лише дивна форма благання маскування розпачу під збуджуючий виклик труднощам. «Я все ще чекаю на вашу відповідь», – сказав Поро. Ні, я ніколи не чув про Мілдред Рул або Фредді Рул. А як щодо Анабельтреду, Хьюго та Джейн Докеріл? Чи Юстас Кемпбел Браун? Ні, жодне з цих імен мені невідоме. Ви знаєте коледж Тервіл? Так, звісно, я чув про нього. Але не маєте до нього відношення? Ні. Батько віддав мене спочатку в Ітон, потім в Ругбі, мене виключили з обох. Дякую вам, сі Акроден. Складається враження, що ви дійсно самотній жовтий квадрат торту, що залишився на краю тарілки. Але чому? Ось у чому питання. Чому? Торту? Нічого з того, що сталося, не має для мене сенсу. Так що не питатиму навіть у вас, що спільно у мене з тортом. Все одно не зрозумію, навіть якщо ви мені поясните. Глава 23. Погані наміри. Коли через два дні я попрямував до коледжу Тервіл, розраховуючи поговорити з Сімоті Левінгтоном і оглянути наявні там друкарські машинки, мене не залишало почуття образи. Спору також залишив Лондон, і я хотів би помінятися з ним. і Він поїхав до Ланід Лоса-Веллс, щоб поговорити з жінкою на де ім'я Дебора Дейкін. Вінсент Лоб, як нам вдалося дізнатися за день до того, помер приблизно 13 років тому. Місіс Дейкін, вдова старшого сина Лоба, була єдиним членом сім'ї, що залишився живим. Я хотів би супроводжувати поорота, поговорити з нею. Натомість у момент, коли час до абсолютно обов'язкового, але твердо встановленого крайнього терміну 24 люту стрімко скорочувався, мені довелося їхати до Тервіла. Мене аж ніяк не надихала перспектива відвідування хлоп'ячого пансіону. Я й сам колись відвідував таку школу, і, незважаючи на здобуту освіту, нікому б не побажав такого досвіду. Настрій у мене трохи покращився, коли я потрапив у Кутхаус, де й був пансіон, керований Х'юго та Джейн Докерил. Він розміщувався у великій будівлі з плоским фасадом. Всередині було тепло, чисто, майже охайно, хоча чекаючи, що мене відведуть до кабінету Докерила, я помітив стоси книг і паперів, що валялися на підлозі. Зверху кожної лежала записка «Х'юго, будь ласка, прибери це» або «Х'юго, будь ласка, знайди відповідне місце для цього». Незабаром з'явився невисокий хлопчик в окулярах, уже третій з тих, хто мені допомагав, які попередні два у повній формі тервіла – піджак, темно-сірі штани та краватка в червону-жовту смугу. «Я відведу вас до кабінету містера Докерила», – сказав він. І я подякував, пішов за ним у широкий коридор. Ми кілька разів звернули, доки не опинилися біля дверей. Хлопчик постукав. «Загадьте!» – почувся з середини чоловічий голос. Мій провідник увійшов, бурмочучи щось про відвідувача, немов побоюючись, що це призведе до неприємних наслідків. У чоловіка, який сидів у кабінеті, майже не було волосся, але обличчя перетворювала широка посмішка. Він підвівся, вийшов до мене на зустріч, простяг руку. «Інспектор Кечпул!» – щиро привітав він мене. «Ях його докерил, а це моя дружина Джейн, з якою, наскільки я розумію, ви вже зустрічалися. Ласкаво просимо до Кутхаусу. Нам хотілося подумати, що це найкращий пенсіон у країні, але, звичайно, тут ми навряд чи можемо бути об'єктивними». «Але це справді найкращий!» – впевнено заявила Джейн докерил. «Вітаю, інспекторе!» Вона сіла у крісло в кутку кімнати. Уздовж стін тяглися полиці з книгами, інші лежали на підлозі. Ліворуч від місі з на дивані з прямою спинкою сидів хлопчик з темним волоссям, що спадало на великі карі очі. Він виглядав дивно. Високий, очі, волосся і будова тіла вказувала на те, що він має бути красивим. Але нижня частина обличчя здавалася якоюсь... Неправильно зібраною. На обличчі застигла емоція людини, яка приготувалася до відбиття атаки, і біг хтось образив чи зібрався покарати. Доброго ранку, місіс Докеріл, сказав я, радий познайомитися з вами, містере Докерил. Дякую, що знайшли у своєму розкладі час для зустрічі зі мною. «О, ваш візит для нас величезне задоволення, ми дуже раді. Познайомтеся з Тімоті Левінгтоном» правнуком покінок Барнабаса Пандії, сказала його дружина. «А ви справді думаєте, що дідуся вбили?» запитав Тімоті, не дивлячись у мій бік. «Тімоті!» сказала місто Киріл. «Все гаразд. Тімоті, я хочу, щоб ти став будь-які запитання, які захочеш», сказав я. «Я б сказав, це прикро. Якщо це вбивство, а не нещасний випадок, Царс не надто пізно намагатись упіймати того, хто це зробив? Ні, добре. Як бачите, я не можу вільно говорити. Місіс Докрил хочеш, щоб я вимовляв лише ті слова, які на думку дорослих слід використовувати хлопчикам. Чому ти вважаєш, що вбивство того прадіда досить ймовірне? На те є причини мама, тітка Анабель та Айві. Збиралися приїхати на ярмарок того дня, коли дідусь помер, але скасували поїздку в останній момент і не змогли пояснити причину, а будь удома сталося щось, про що було вирішено не говорити. Так чи інакше, але це мало означати, що хтось із них убив дідуся. Навіть найслабша жінка могла легко штовхнути його під воду та утримувати там якийсь час. Фізично він був не сильніший за довгоніжку. Продовжуй, сказав я. Ну, а потім хтось засунув сукню тітки Анабель під моє ліжко тут, а дідусь помер у вані. Вам не здається, інспекторе, що це вкрай підозріло? Безперечно, ці факти потребують пояснення. Я б так і сказав. А якщо до листів, у яких чотирьох людей звинуватило вбивство дідуся, один з них отримала тітка Анабель. «Моби нам не варто стільки розповідати Тімоті», – промовила Міздокрил. «Айві, мені розповіла б, навіть якби ви приховували від мене», – заявив Тімоті. «І… Айві, не вбивала дідуся інспектора. Ви можете використати її зі списку. І Кінсбері… Це, напевно, не міг бути і він. Іншими словами, ти хочеш сказати, що вбивство могли вчинити або твоя мати чи тітка?» Думаю, хтось із них. Тепер, коли він мертвий, кожна має багато грошей. Тімоті обурилася Джейн Докеріл. Місіс Докерил, я впевнена, що інспектор хоче, щоб я говорив правду. Не так, інспекторе, я цілком можу уявити, як мама вбиває того, хто встає на її шляху і подобається всім командувати. Тітка Набель зовсім інша, але вона дивна. Хто знає, на що вона здатна. Дивна, в якому сенсі. Це важко описати. Ну, коли тітка Анабель виглядає щасливою, легко здогадатися, що вона тільки вдає. Наприклад, як «Ви коли-небудь зустрічали людину, якої шкіра завжди холодна, як лід, навіть якщо вона сидить біля вогню? Якщо ви заміните температуру тіла на почуття, то отримаєте тітку Анабель. «В твоїх словах немає сенсу, Тімоті!» втрутилася Джейн Докерил. «Мені здається, я тебе зрозумів», – сказав я. Ті матію довелося нелегко з того часу, як багато років тому помер його батько. Мій зісток має рацію. Смерть батька дуже засмутила мене, але ніяк не вплинула на мою здатність думати та робити висновки. «А ти засмутився, коли помер твій прадідусь?» – запитав я. «В певному сенсі, так. Що ти маєш на увазі?» «Кінець будь-якого життя сумна, подія чи не так?» Я зовсім виразно подумав, що смерть дідуся сумна, але він був старий, і в нас з ним пов'язували не надто близькі стосунки. Він мало зі мною розмовляв. Іноді вдома, коли я був в кімнаті, він надавав, що ніби згадав щось, розвертався і йшов в протилежному напрямку. «А чому він тебе уникав?» Він вважав мене нестерпним. «Ну, такий є, втім...» Він і сам був такий. Загалом, він вважав за краще спілкуватися з мамою, дідкою Набель, Айві та Кінсбері. Вони йому потурали. А тебе не засмучувало, що він вважав за краще розмовляти з твоєю сестрою, ніж з тобою? Навряд. Мама більше любить мене, тому все по-чесному. Я її неоцінений маленький хлопчик, який завжди все робить правильно. У нашій родині у кожного свої переваги. Дідусь ніколи не любив тітку Аннабель так сильно, як маму, а я люблю більше тітку Аннабель, Вона набагато краща. Людина ж не може обирати почуття, які вона відчуває до оточуючих. Не дивіться на мене так, наче ви здивовані, місіс Докеріл. Фредді Рул вам подобається більше, ніж усі хлопці нашого пансіону. І я впевнений, що ви нічого не можете вдіяти зі своїми почуттями, точно як і я. Це не так, Тімоті! Заперечила місць Джейн. Я поводилася б з будь-яким хлопчиком, як всереді, якби він відчував себе самотнім. І тобі потрібно навчитися розуміти різницю між правдою та будь-якою ідеєю, яка проходить тобі на думку. Я вважаю, що для сьогоднішнього ранку ти сказав досить. Будь ласка, повертайся до уроків. І як тільки Тімоті вийшов, я поцікавився щодо друкарських машинок. Як забажаєте, заявив докерел. Ох так, цікаво, де вони? Джейн Люба, ти не завжди моя машинка. Боси, що нігю я не бачила її кілька тижнів. Вона стояла тут, але зараз її немає. Я спробував дати, що це не має особливого значення. Навіщо вам потрібна наша друкарська машинка? Я розповів про зіпсовану літеру Е у всіх чотирьох листах і сказав, що хотів би оглянути усі машинки, що є в Тервілі. У мене виникла така ж підозра. Сказала місіс Докеріл. «Інспектор, ви сказали, що ваш візит не є офіційним поліцейським розслідуванням?» «Це так». «Значить, Скотланд-Ярд не веде розслідування з приводу чотирьох листів?» «Правильно. Зараз я та Пуаро ведемо пошук на і Я з вашого люб'язного дозволу намагаюсь розібратися в цій заплутаній історії». «Я розумію, інспектор, але є різниця між короткою бесідою на кшталт що мала місце...» і наміром перевірити всі машинки. Я не знаю, як відреагують батьки наших учнів чи директор, і думаю, останній може попросити ордер на обшук. Зникла машинка Хьюго Докеріла, з кожною секундою ставала все більш інтригуючою. Чи можу я поставити вам пряме запитання, місіс Докеріла? Ви бажаєте когось захистити? Кого я можу захищати? Запевняю, вас я не ховала машинку Хьюго у схованку. «Навіщо мені так чинити?» «Проте, коли я повідомив вам про своє бажання, думка про те, що саме на цій машинці могли бути надруковані обвинувачуючі листи, вам не сподобалася?» «Джейн, Люба, навже ти думаєш, що це я надіслав ці листи?» «Ти? Не зміши мене, Хьюго! Я лише пропоную інспектору Кетчполу поговорити з директором школи!» Тервіл – це його володіння. Якщо він дізнається, що детективу без його відома дозволила оглянути шкільне обладнання, на нас чекають проблеми. Слід віддати належний місіс Докерил. Вона зробила все, щоб переконати директора співпрацювати зі мною. Спочатку він цілком спокійно поставився до її доводів, але щойно почув ім'я Пуаро, його ставлення одразу змінилося. Тепер легше було б проїхати дорогою після грандіозного снігопаду, ніж отримати його згоду. І він явно дав зрозуміти, що не дозволить оглянути усі машинки коледжу Тервіл. Поки я йшов внутрішнім коридором коледжу, в голові в мене кортилися думки про друкарську машинку, що належала його до Кирилу. Хто міг її сховати? Інспектор Кетчпул!» Я повернувся і побачив Тімоті Левінгтона. Який поспішно прямував у мій бік? У вас ще є запитання до мене? Якщо чесно, так, я хотів би запитати у тебе про різдвяний ярмарок. Того дня, коли помер дідусь? Так, але мене цікавить сам ярмарок. Чому, щороку, це марна трата часу. Я хотів би, щоб це скасували. Ти там був увесь день? Так, а чому ви питаєте? Ти бачив Фредді Рула та його матір, і містера місіс Докерл? Так, а чомусь це цікавить? А, я зрозумів. Ви думаєте про те, чи хтось із них міг вбити дідуся? Ні, вони були тут. А ти певен, що вони були на ярмарку увесь час? Ти помітив би, якби хтось з них пішов, потім повернувся за годину чи дві? Ні, мабуть, ні. Зокрема, місіс Рула цілком могла це зробити. Чому ти так думаєш, Тімоті? Вона приїхала машиною в день ярмарку. Я бачу, бо Фредді кинувся до неї, щоб привітатись, і вона навряд чи є взірцем чесноти. Хоча місіс Докріл сказала б: Тімоті, якби зараз мене почула. Ти маєш на увазі чутки, які ходять про Сільвію Рул?» Я не думав, що ви знаєте, хто вам сказав. Можна зібрати багато інформації, коли розгулюєш великою школою. Але тоді. «Вам відомо, що вона вбиває дітей?» «Мабуть, ви не знали. Так ось це справжня правда». «Ти кажеш, що Сільвія Рул вбиває маленьких дітей?» «Так, жінки приходять до неї, коли чекають на небажану дитину, ті, хто може оплатити шалені гроші. Міс Рул на них наплювати, і на дітей, звичайно, не лише хоче стати багатою. Ось чому я думаю, що вона могла вбити дідуся». Вам не здається, що вбивство може стати звичкою? Якщо ти забрав одне життя, то чому не продовжити? Дідусь був ідеальною жертвою, дуже старий, який дуже молоді, в принципі, не може чинити опір. Теорія Тімоті видалася мені фантастичною. Який мотив міг бути у Сільвії навіщо їй вбивати Бернабаса Пандії? А чи мала місць Рул сховати сукню тебе під ліжком? Легко... Остільки я не уявляю, як вона мала потрапити їй до рук. Це належить моїй тіці Аннабель. Я вже зібрався запитати Тімоті про те, де може бути друкальська машинка його докерила. Але він мене випередив. Я хочу вам дещо показати. Це пов'язано з моїм батьком. Тільки обіцяйте, що нікому не розповісте. Особливо матері. Моя мати холодно поводилася з батьком. Ніколи не виявляючи любові до нього, принаймні я ж одного разу цього не бачив. Я не впевнений, що можу обіцяти тобі це, Тімоті. Якщо, наприклад, йдеться про злочин... Ні, нічого такого, насправді все навпаки. Він відкрив свій портфель, витяг з нього конверт і простяг мені. Лист був адресований Тімоті. Але не до конмідем холу, а сюди, до Тервіла. Відкрити конверт. Я вийняв лист, розгорнув і почав читати. Дорогий Тімі... Шкодую, що так довго не писав, щоб повідомити, попри те, що тобі сказали «Я не помер, я живий, у мене все добре, я виконую важливу роботу, я служу його величності». Наша країна перебуває під загрозою, і також склалося, що одним із її захисників став я. Через мою діяльність мені та моїм колегам загрожує серйозна небезпека, тому було вирішено, що я маю зникнути. Боюся, більше нічого не можу тобі розповісти, не наражаючи на небезпеку, а я не хочу цього найбільше на світі. Мені не слід було тобі взагалі писати, і ти повинен пообіцяти, що нікому не розповіси про цей лист. Це дуже важливо, Тімі. Я не знаю, чи зможу коли небудь повернутися до колишнього життя, але обов'язково відправлятиму тобі звістку щоразу, як у мене з'явиться можливість. Нехай це стане нашою маленькою таємницею. Як тільки я зможу, надішлю тобі адресу, на яку ти зможеш писати. Тоді ми спілкуватимемося по-справжньому. і дуже пишаюся тобою, Тімі, і думаю про тебе щодня. Твій люблячий батько – Сесіл Левінгтон. Лист було позначено 21 червня 1929 року, майже вісім місяців тому. «Боже мій!» – сказав я, відчуваючи, як серце голосно стукає мене в грудях. Я не думаю, що батько буде незадоволений, що я вам показав листа. От. Мамі, Айві, та тіці Анабель, не треба про нього знати. Мені страшенно хотілося з кимось поділитися. Було так важко сидіти мовчки, поки місіс Дукерл пояснювала, що я повинен відчувати смуток через смерть батька. Вона й гадки не має, що він живий. Мабуть, вони поховали порожню труну. Такі Дивився я на адресу Кутхаус Коледж Тервіл, надрукований на конверті. Дві літери Е – два маленькі докази. І безліч таких же у самому контексті. Горизонтальний штрих кожної Е мав крихкий отвір, крізь який просвічував папір. За багато місяців до історії, що тримали стами, їх автор, що вдавав Рюля Пуаро, надіслав вісточку Тімоті Левінгтону. Питання залишається те саме. Навіщо? І як шматочки цієї головоломки співвідносяться один з одним? Глава 24. Колишня неприязнь В самому центрі Уельсу за сильно подряпаним кухонним столом сидів Еркюль Пуаро, навпроти нього Дебора Дейкін. Повна жінка з сивим волоссям, яка за той короткий час, що вони провели разом, встигла багато разів повторити Пуаро, як їй хочеться підняти ноги. Вона затягла початок розмови майже 20 хвилин. Ми тушилися на кухні, збираючи тарілку з ястечками. Нарешті вона сіла і тепер потирала щиколотки, подувала гримаси і щось порбунтила собі під низ, скаржачись на ноги поки упороч читав листа, яке вона поклала на стіл поруч з тістечками. Знайти місіс Денкінс виявилося зовсім непросто. Її маленький непримітний котеч знаходився зовсім не в місті Ленідлос, як повідомлялося в адресі, а на невеличкому гаю за дві милі від нього. І ще далі від того, що називають цивілізацією. Жодного вікна котечу не було видно, лише дерева з усіх боків. Якби шофер не запевнив, що чекатиме так близько до будинку, як це можливо, і потім відвезе його назад на станцію, великий детектив, напевне, почав би хвилюватися. Тож він вдруге взявся читати листа надісланого Барнемосом Панді Вінзенду Лобу на адресу Долгелау Вельсі наприкінці минулого року. Була й точна дата – 5 грудня, лише за два дні до його смерті. Ось що було в листі. Дорогий Вінсент, я певен, ти здивуєшся, коли отримуєш від мене листа. У свою чергу, я сам здивований, що вирішив його написати. Не можу знати, як ти поставиш до цього листа, чи принесеться тобі радість. Я питаю себе, чи не задаю більше шкоди, ніж користі, адже минуло так багато часу. Ми обидво стали старими і залишилося зовсім мало. Зрештою, я вирішив спробувати виправити зло, яке завдав тобі багато років тому. Хочу, щоб ти знав. Я прощаю тебе. Я розумію твої вибіри, розумію, що ти зробив би інакше, якби не був упевнений, що тобі загрожує смертельна небезпека. Мені не слід було так довго звинувачувати тебе за виявлену слабкість. Особливо, якщо враховувати, що ти намагався викупити свою помилку, зізнавшись у всьому, чого можна було не робити. Тож це був сміливий вчинок. Тепер я шкодую, що не зумів поглянути на ситуацію з твоєї точки зору набагато раніше. І не визнав, що на твоєму місці я б теж міг злякатися і думати лише про те, щоб врятувати власне життя і життя своєї сім'ї. А не про справедливість, мораль. І тому прошу тебе виявити більше великодушності до мене, ніж я виявив до тебе. Мені щиро шкодав вінсенте, що так вийшло. Тепер я розумію, що відсутність співчуття до тебе була більшим гріхом, ніж те, що скоєно тобою. Будь ласка, пробач мені, Барнабас. Поаро відірвався від читання. «Ви отримали лист лише три тижні тому?» – запитав Пуаро місіс Дейкін. Вона кивнула головою. «Він зен помер. Якийсь час це лежало...» Не Нерозпечатаним, поки хтось не вирішив перевірити, чи залишився живим хтось з його родини І перш ніж ви запитаєте, скажу одразу, я не знаю хто Мені відомо лише одне Колись я прийшла додому, виявила на килимку біля своїх дверей лист Який цілком могли втратити, і тоді ніхто не прочитав би Те, що воно виявилося тут, великий успіх, якщо тільки воно має якесь значення і має визнати, містер Поро, що це єдиний плюс тут В іншому випадку, якщо лист виявиться марним для вас Особисто я воліла б його не читати Що маєте на увазі, мадам? Тільки те, що я ледь не розплакалася від радості Коли ви сказали, хто ви такий І запитала, чи не знаю я про лист, який містер Панді надіслав Вінсенту І я не хочу переживати, якщо з'ясується, що хтось убив містера Панді бо мені його зовсім не шкода. Зовсім. Проте вбивця вчинив злочин. Його слід упіймати. Ваші слова звучать так, що мені слід було б запитати, де ви знаходилися в день смерті містера Панді. О, насправді я його ненавиділа, містер Поро, Але чи достатньо це для вбивства? Я ніколи не дозволю собі її відібрати життя в іншої людини. Це заборонено законом, і я не порушуватиму його. «Інакше навіщо потрібні закони, чи не так? Чому ви його ненавиділи?» «Через те, що він зробив з Вінсентом. Наважусь пропустити, що ви вже знаєте думку містера Панді щодо цієї історії». Поро відповів, що ні. «О, це сталося на сланцевій шахті, поряд з Лаберісом. Містер Панді володів кількома, саме там він заробив свої гроші». «Подія, що вас цікавить, сталася, мабуть, років п'ятдесятому. Я тоді ще не народилася. Їй менше, ніж п'ятдесят. Пору що вона старша. Містер Панді володів шахтою. Вінсент працював на ній доглядачем. Вони стали добрими друзями, найкращими, можна сказати, на все життя. оскільки їхня дружба перервалася. і винен у цьому містер Панді». Що він зробив, що зруйнував їхню дружбу? На шахті зникло кілька сланців. В карадіжці звинуватили хлопця на ім'я Вільям Еванс. Він там працював, і містер Панді вважав його за хорошу людину. Еванса посадили у в'язницю. Він там наклав на себе руки майже одразу і залишив передсмертну записку, де писав, що не дозволить карати себе за злочин, якого не робив. Сенсу в такій записці небагато, ви згодні? Коли він накинув петлю собі на шию, то покарав себе більше, ніж будь-яка в'язниця. Але це ще не найгірше. Охоплена горем його дружина наслідувала його приклад, вбивши себе та їхню маленьку дитину. Жахлива трагедія, три життя були перервані без жодної причини. Виявилося, він сказав правду і не чинив крадіжки. Вільям Еванс був невинний. Але я збігаю наперед. Мушу зізнатися, містер Пуаро, я не маю досвіду розмов з знаменитим детективом. Будь ласка, мадам, розповідайте вашу історію так, як вам зручно. Ви дуже добре, містер Поро, ну, містера Панді засмутила смерть Евансів дуже сильно. Він був не з тих, хто бажає лише отримувати гроші, не дбає про робітників. Тут я маю віддати йому належне. Не можна забувати про справедливість, хай його ненавиджу. Точніше, ненавиділа, ну, як він тепер уже мертвий. Так ось, після захипелі Евансів, Вінсент ходив сам на свій. Містер Панді звернув на це увагу. Він захотів знати, що зробило Вінсента таким нещасним, адже він майже не спілкувався з Вільямом Евансом. Побоюючись, що Містер Панді все одно дізнається, Вінсент зізнався, що саме початку знав про невинність Еванса. Сланець вкрав один негідник. Але Вінсент так і не назвав його ім'я. «Не хотів, щоб ми брали це до уваги», – так він говорив. І сказав містеру Панді, що багатьом на шахті була відома правда, не лише йому. Але всі зберігали мовчання, бо зло її погрожував перерізати всім горлянки, а також їхнім сім'ям. Поза сумнівом, містере Порос, ця людина була зла. Але зі сказаного не випливає, що Вінсент – погана людина чи не так, він боявся, що його сім'ї загрожуватиме небезпека, йому, дружині, синові, моєму покинутому чоловікові. Чи могли б ви, чи я, чи будь-яка інша людина не боятися відкрити правду в такій ситуації? Тож мсє Панді не зміг його пробачити. Він звинуватив Вінсента у смерті Еванса та його сім'ї? Так, містер Пуаро, Вінсен звинувачував себе. Я не заперечуватиму, тому, що спочатку містер Панді мав підстави сердитися на Вінсента. Будь-хто на його місці був би обурений. Вінсент розумів, які почуття відчував містер Панді. Містер Панді поводився з Вінсентом так, ніби той власноруч вбив Вільяма у родину. Навіть через 20-30 років, коли Вінсент намагався сказати, як глибоко він шкодує, навіть після стількох років містер Панді відмовлявся зустрічати з ним і читати його листи. Зрештою, Вінсент перестав намагатися. «Я шкодую, мадам». «І правильно. Я не мала на увазі вас, містер Пуаро, шкодувати слід містера Панді. Дуже шкодувати про те, як він поводився з бідним Вінсентом. Це знищило його. У міру того, як він старів, життя ставало все важчим, а від містера Панді не приходило жодного слова. Вінсент став вважати, що... Вирок його друга є остаточним. Здається, що нічиєї провини тут немає, але це не так, продовжила місіс Дейкін. Містер Панді дуже винен, він син помер, вважаючи себе проклятим. В останні роки життя він майже ні з ким не розмовляв. У такому разі, прошу, пробачте мене, мадам, але чому ви назвали листа жахливим? Хіба вони зраділи, коли його прочитали? Адже тепер ви знаєте, що після стількох років містер Панді вибачив вашого тестя? Ні, зовсім ні. Лист робить цю історію ще гіршою. Вінсента був чинив непробачений гріх або ні. Ми завжди думали, що для містера Панді так і було. Чинок Вінсента не можна пробачити. А потім раптом, через 50 років, коли стало запізно, йому так захотілося, містер Панді вирішив визнати, що помилявся. Цікавий погляд на цю ситуацію, мадам. Втім, він не є цілком раціональним. Що означає «не цілком раціональний»? Зовсім ні. Зробити правильний вчинок надто пізно – це набагато гірше, ніж зовсім не робити його. За такою ж логікою можна судити і дії Вінсента Лоба, подумав Поро. Очевидно, ця думка не спала на думку його співрозмовниці, і Поро вирішив не продовжувати свій візит, щоб вказати їй на збіг Глава 25 Пуаро повертається до Конбінгем Холу. Пуаро гадав, що на залізничній станції на нього чекатиме водій І здивувався, виявивши, що на платформі стоїть Лінор Левінгтон з носині парасолькою в руках Сподіваюся, не пошкодую, що знову запросила вас до нас, містер Пуаро Сказала вона і як і я, мадам, вони мовчки пішли до автомобіля. Ваше повідомлення могло б бути менш таємничим. Наскільки я зрозуміла, ви знайшли докази вбивства. І маєте намір пред'явити вбивцю на зустріч у нашому домі? Вам уже відомо? Маю визнати, мадам, картина ще не завершено. Однак через дні три, сподіваюся, я зможу розповісти вам і решту історії. Одній людині з усієї компанії... Уже відома вся правда. «Ви маєте на увазі вбивцю дідуся?» – запитала Ленор. «Але цієї людини не буде серед тих, хто збереться в нашому домі. Лише ви, я, Набель, Айві, Кінзбері. Ніхто з нас не вбивав дідуся». «Боюся, ви помиляєтесь, мадам. До нас приєднаються інші. Вони приїдуть завтра. Інспектор Кетчпул зі Сколанд-Ярду, Хьюго Джейн Докеріл, Фредді Ру та його мати Сільвія. Крім того, сестра Фредді Мілдред та її наречений Юстас Кемпбел-Браун, а також Джон Макроден та його батько. Автомобіль різко повернув у бік, ледве розминувшись із зустрічною машиною і зупинився на узбіччі. Лінор Левінгтону вимкнула двигун. І ви ж ті, Ви хочете сказати, що запросили безліч незнайомців і людей, які мені не подобаються?» «До мого дому? Не спитавши у мене дозволу?» «На жаль, так я знаю, порушив деякі норми. На свій захист можу лише сказати, що це необхідно. Якщо, звісно, ви не хочете, щоб убивця уникнув покарання». «А хто саме вам не подобається? Фредді Рул? «Ні, я не Фредді. Однак він вам не подобається?» зовсім ні». Під час нашої останній зустрічі ви сказали, що попросили свого сина Тімоті триматися від нього подалі. Тільки через те, що він дивний. Я мала на увазі Докерела. А чому вам не подобається Хью та Джейн Докерел? Вони необ'єктивно ставляться до мого сина, караючи за найменші провини, тоді як іншим все сходить з рук. Навіть вбивство? Мені потрібно буде підготувати безліч спалень. Як довго гостюватимуть у мене ці люди, і чому їх так багато? Я хотів би почекати, поки всі частини головоломки стануть на свої місця. Місіс Левінгтон зітхнула, вимикнула двигун, і вони поїхали далі. Я просто не можу повірити, що хтось з людей, яких ви запросили, увійшов до будинку того дня, коли помер дідусь. Причому так, щоб ніхто з нас не помітив. І все ж... Якщо ви впевнені, якщо інспектор Скотланд-Ярду погодився приїхати до конбіним холу, можете розраховувати на повне сприяння. Мехсі, мадам. Як тільки ми приїдемо, ви можете подивитися на машинку, якщо все ще бажаєте. Мені це дуже допомогло б. У нас з'явилася нова з того часу, як ви побували у нас. Стара вже не в кращому стані. А стара машинка все ще у вас? Так, я попросила Кінсбері приготувати обидві, щоб ви могли їх оглянути. Ну а ще знаходилися в магазині, коли були надруковані ті жахливі листи. Але якщо я не пред'явлю вам її, ви можете подумати, ніби я щось приховую. Розумно перевіряти все ретельно і послідовно, сказав Поро. Ось чому я хочу поставити вам низку запитань про той день, коли помермся пандії. Ви хочете запитати про нашу розмову з Айві, коли дідусь приймав ванну? Давайте. Адже я вже сказала, що готова допомогти. Кінсбері описав вашу розмову як суперечку. Ні, не суперечка. Це була жахлива сварка, яку посилювала нескінчені крика Анабель, яка просила нас заспокоїтися. Вона не терпить конфліктів. Я впевнена, що ми б з Айві вирішили наші протирічі набагато швидше, якби Анапель постійно не переривала нас в прохання бути добрішими, а це змушуло мене злитися на неї, наскільки я пам'ятаю, як зазвичай вона прийняла бік Айві, проте постаралася втертися в довіру й до мене. Модам, я вдячна вам за щирість, але для мене було б набагато корисніше, якби ви розповіли про причину вашої суперечки з донькою. Так, я говорю з вами виключно щиро, чого не робила уже досить довгий час. Ми зайві обмінювалися жорстокими звинуваченнями того дня. За кілька днів до цього в нас відбувся сімейний обід, що закінчився катастрофою. Кількома місяцями раніше мав місце в край неприємний похід на пляж. Саме там усе розпочалося. І в тому, що трапилося, винна я. Якби я зуміла краще контролювати свої почуття, нічого потім не сталося б. Я розповім вам, але з однієї умови, якщо ви обіцяєте мені не говорити про це з Айві. Я отримала її дозвіл все розповісти вам, але, боюся, вона буде засмучена, якщо ви торкнетеся цієї теми в її присутності. Тож, я зробила невдале зауваження про ноги Айві, коли ми були на пляжі. Її ноги, мадам? Так. І завжди про це шкодуватиму, але коли слова сказані, їх уже не повернути, і жодні вибачення не допоможуть. Зауваження мало образливий характер? Я не збиралася її ображати. Я впевнена, що ви помітили, що обличчя Айві вкрите шрамами. На них неможливо звернути увагу. Як мати, я зрозуміло турбуюся про ці шрами. Я хотіла б, щоб вона вийшла заміж, і в неї були діти. Мій власний шлюб виявився невдалим. Але я впевнена, що Айві може зробити кращий вибір, ніж я свого часу. Вона більше реалістична, ніж я у її віці. Остільки вона не розуміє, що для того, щоб вийти заміж, не тільки ти можеш обирати, але й тебе повинні обрати. Містер Поро, боюся, я не можу стримати своїх почуттів. Айві пощастило, що більшість її обличчя не постраждала. Вона могла б легко приховувати шрами, зачісуючи відповідним чином волосся. Проте вона вперто відмовляється це робити. Звичайно, вона має право на це, але ці шрами завадять чоловікові виявити до неї інтерес. Я вважаю, що їй не слід посилювати свої проблеми обжерливістю, що трохи вона набуде розмірів невеликого будинку, який чоловік захоче мати дружину з шрамами на обличчі та величезним тілом. «Якщо я зараз виглядаю розгніваною в Пору, то лише через те, що ніколи не говорила цього Айві, хоча часто думаю про її фігуру. В мене найбільше турбує щастя моїх дітей. Заради них я дозволяла Аннабель Балова та Айві Тімоті, втручаючись у їхнє життя, ніби вона більшою мірою їхня мати, ніж я. Я знаю, як сильно вони її люблять, і завжди намагалася ставити їхні потреби та почуття на перше місце». І щоб не травмувати Айві день за днем, за обіднім столом, дивилася, як вона кладе собі в тарілку ще й ще. І мовчала, хоча важко могла це виносити. Вона була великою дитиною, тож вона пішла до Сесіла, свого батька. І все ж я не можу бачити, як вона їсть. Складається враження, що її зовсім не турбує власне тіло. Я її не розумію. Ось... Я й сказала, таким є мої справжні почуття. Ви вважаєте, що я жорстока, безсердечна мати, містере Пуаро? Звичайно, ви любляча мати, мадам, але дозвольте мені зробити одне спостереження. Звичайно. мадмозель Айві досить приваблива дівчина нормальних форм та розмірів. Як мені здається, ви турбуєтесь даремно. Так, вона не має ідеальної фігури, як у вас, чи у вашої сестри, але подивіться довкола. Не тільки володарки тонкої Італії закохуються та успішно виходять заміж. Якщо, Айві, далі так само поглинатиме картоплю, то скоро про її Італію не буде чого сказати. Саме з цього почалися неприємності на тому злощасному обіді. Вона поклала собі на тарілку спочатку одну картоплину, другу, третю, і я не зуміла втриматись. Я сказала... «Ай, від двох картоплин, безперечно, буде достатньо!» Мені здавалося, що я ретельно підібрала слова, але воно розлютилося. Дідусь та Небель були засмучені, я засмутилася через те, що виявилося головним лиходієм. «Розкажіть мені ще, що трапилось на пляжі?» «Це сталося минулого літа», – розпочала Лінор. Був неймовірно спекотний день. Анебель мала гриб, вона не могла навіть вийти в сад, пограти собакою. Пес вив, скиглив, вона страшенно переживала. Анебель попросила нас взяти його з собою, відвести подалі від комбіне холу. Мені не надто сподобалася ця ідея, я не люблю собак, але Айві сказала, що Анебель одужає швидше, якщо не буду турбуватися за пса, і я погодилася. Ми вирушили на пляж. Ви знаєте, коли Айві була маленькою, вона ледь не потонула, тоді в неї з'явилися жахливі шрами. Вона скотилася крутим берегом, впала в річку, песа Набельськітл намагався завадити і впасти у воду і сильно подряпав обличчя. Звичайно, він цьому не винен. Мадумуазель Анабель врятувала життя вашої доньки, чи не так? Так, якби не моя сестра Айві втопилася б, вони обидві мало не загинули. Тиші я там настільки сильна, що їх мало забрати. Великим чином Анабель зуміла витягти Айві з води і врятуватися сама, їм дуже пощастило. З того часу в Анабель з'явилася огида до води. Айві також досить довго боялася води, але у віці 14 років вирішила подолати страх і незабаром стала регулярно та й задоволенням плавати. Тепер вона досить часто їздить на річку, щоб викопатися. На той самий пляж, куди ми з нею взяли Хопі, коли Анабель захворіла. В результаті її ноги та руки стали мускулистими. Мені не варто вам говорити, ви певне знаєте, що набагато жінок спортивної тілобудови вдало виходять заміж. Я хочу, щоб моя донька виглядала привабливою, от і все. Сама ж я купаюсь рідко. Багато років до того дня, як ми повезли Хопі на пляж, не бачила доньку в купальному костюмі. Айві плавала хвилин тридцять, потім прийшла посидіти зі мною. Пес пустував у хвилях, ми з Айві посідали під деревом. Вона вирішила влаштувати пікнік і взялася за їжу. Пес прибіг до нас, щоб чомусь поживитися. І тут сталася дивна річ. Айві зблідла і почала тремтіти. Найдивилися на собаку, і так сильно трясло, ніби вона ось-ось непритомніє. Я запитала, що трапилося, але Айві не мала говорити. До неї повернулися спогади. Розумієте, про той день, коли вона ледь не потонула. Айві змогла мені розповісти про це значно пізніше. Протягом багатьох років вона не пам'ятала жодних подробиць і раптом минуло повернулася. Вона згадала, як перебуваючи під водою не могла ні зітхнути ні звільнитися від того, що її утримувало. Згадала, що на березі росли дерева на кшталт тих, під якими ми сиділи. «Містере Поро, ви коли-небудь бачили собаку на кшталт Хопі?» «Хопі – ертельєр. Безперечно, ви помітили, що на всіх лапах у нього густа шерсть, наче гутряні штани. Уві, це добрий опис. Скітл, пес, який намагався врятувати Айві, також був ертельєром. Поки лапи такого собаки залишаються сухими, вони здаються набагато товстішими, ніж насправді» тому що шерсть терчить на всі боки. Коли Хоппі того дня підбіг до Айві, розраховуючи отримати їжу, його лапи були мокрими, і тому здавались худими. Їх вигляд повернув Айві до того дня, коли вона ледь не потонула. Розумієте, містер Пору, вона згадала, як бачила мокрі лапи скітла, і їй здавалося, що це стовбори дерев, і через те, що вони були тонкими, вона розуміла, що вона далеко від берегу, і немає надії на порятунок. І якби ж Айві не брала з собою собаку того дня, якби песена в очі, воводі лапи, спогади ніколи не повернулася б. Я так хотіла б, щоб цього не було, і я не сказала б тих слів, що сказала потім, але минуло не змінити, чи не так? Отже, ми наближаємось до тієї невдалої фрази про ноги? запитав Поро. Ми поверталися додому. Після того, як Айві розповіла мені про свої спогади, я була сама не своя і намагалася зосередитися на керуванні машиною, щоб ми нікуди не врізалися. Мені дуже хотілося, щоб вона припинила розмовляти, і я б зібралася з думками. І ці слова просто вирвалися з мене. І я сказала це несвідомо. Я сказала, що лапи скітла зовсім не нагадували стовбури дерев. Додала, що Айві слід подумати про те, що менше плавати, тому що скоро ноги стане все більше нагадувати стовбури дерев. Я одразу ж пошкодувала про свої слова. І все ж у них було дещо позитивне. А вій на мене розгнівалася. І спогади про те, як вона мала не потунула, зникли. Тепер вона могла лише ненавидіти свою безсердечну матір. Я вимовила ці слова не для того, щоб завдати їй болю. Насправді, я не вважаю її ноги схожими на стовбори дерев. Я лише хотіла, щоб вона подумала про щось інше. Хотіла, щоб вона звернула увагу на майбутнє, а не на минуле. Я довгі години вибачалася перед нею. Вирішила, що її образи залишилися в минулому. Я правда так думала. Через кілька місяців за обідом. Ви вже зрозуміли, про що. Мадмоазель Айві розповіла вашій сестрі та дідові про те, що сталося на пляжі, і те, що ви їй сказали. Так. І яка була їхня реакція? Анабель, звичайно, збентежилася. На кожну сльозу Адамель повинна відповідати потоком своїх сліз. А мсьє панді? Дідусь нічого не сказав, але виглядав страшенно нещасним. Я не думаю, що засмутили мої слова, його стривожив страх Айві, яка думала, що помре. У Айві ніколи не бувало таких емоційних сплесків. У день смерті дідуся йшла сходами, коли почула гучні ридання. «Плакати можна ж тихо, ви ж знаєте, містер Поро. «Маєте рацію, мадам?» Я вирішила, що більше не можу терпіти подібну жалість до себе. Моя донька була сильною, здоровою дівчиною, і так їй сказала, а вона закричала у відповідь, «Як я можу почуватися здоровою і сильною, якщо моя мати порівняла мої ноги з тоборами дерев?» Ну а потім, зрозуміло, на сходи вибігла Аннабель, щоб сунути свій ніс, куди не слід, вдавши, що намагається нас помирити. І майже одразу дідусь закричав з ваної кімнати, що ми страшенно галасуємо. Якби Аннабель не втрутилася, давши мені можливість поговорити з донькою на одинці, було б менше галасу. Він кричав на Аннабель, адже він уже вирішив. Пору повернув голову, щоб з'ясувати, чому місіс Левінгтон замовкла, і побачив, як у неї змінилося обличчя. Вона мовчки дивилася на дорогу. Будь ласка, продовжуйте, якщо я ви повинні обіцяти, що не будете про це розповідати. Ви хотіли мені розповісти, що місья панті вирішив змінити заповіт? Машину ріскорвонуло. Вас дивую, що Юркіль Поро так багато знає, і я розумію. Звідки ви дізналися про заповіт, якщо тільки. Мабуть, ви зустрічалися з Пітером Ваутом, як кумедно, дідусь сказав, що він розповів про це лише мені. Можливо, він мав на увазі нашу родину, а Набель не слід нічого знати, містере Поларо. ви повинні мені обіцяти це її знищить. Проте вона ваша сестра і врятувала життя вашої доньки. Саме так, після дідуся мене втішає тільки одне. Він так і не встиг змінити заповіт, Янабель ніколи не дізнається про його плани. ви не намагалася переконати Мсі панді змінити рішення ні, це лише зміцнило б його рішучість намагатися переконати когось, коли він впевнений у своїй правоті, з таких речей нічого хорошого не виходить, ідусь рідко, хоч і таке траплялося усвідомлював, що вчинив неправильно, але ніколи після того як йому на це вказав хтось інший. «Зрозуміло. Мабуть, ви думаєте, що Анабель мала чудовий мотив для вбивства?» «Так, це так, але вона нічого про заповідь не знала, отже мотиву не було. У мадемуазелі Анабель ідеальне алібі, яке забезпечили їй ви та ваша донька. Ви кажете, так ніби ми збрехали, але ми казали правду. Ми з Айві постійно знаходилися поряд з Анабель, мистера Погоро». Коли ми стояли у ванні, куди покликав на скінсберрі, кожен дюйм сукня, Анабель був сухим, вона не могла вбити дідуся. Скажіть мені, мадам, мадемуазель Айві вас пробачила? Чи досі ображена? Я не знаю і не збираюся повертатись до цього питання. Наступного дня вона вперше одягла браслет, що я подарувала їй, і я подумала, що це означає мир. Справа в тому, що я віддала їй браслет, коли дідусь помер. Але в той момент вона абсолютно безперечно мені не пробачила. Айві сказала, що швидше помре, ніж стане його носити, шпурнувши ним у мене через усю кімнату. Айві знала, що цей браслет мав для мене велике значення. Його подарував мій покійний чоловік Сесіл. Коли ми разом відпочивали на узбережжі, я його дуже берегла. Айві звинуватила мене в тому, що я віддаю свої старі речі Нічого не купуючи її спеціально. Вона пішла до мене в спальню, почала витягувати з комоду ящики, не маючи знайти віяло, яке колись я їй подарувала. Віяла я також дуже любила. Я знала, що Айві подумає, коли побачить віяло, і сказала, «Танцююча леді з її чорним волоссям і блідою шкірою схожа на тебе, Люба». Бо так і було. Айві сподобалося віяло, коли віддала їй його Мені здавалося, що, порівняння з танцівницею, вона прийме як комплімент. Однак, раптово, у світлі тих самих подій, Айві вирішила, що я намагаюся обдурити її. «Людські стосунки надзвичайно складні», – зауважив Поро. «Так, і люди самі її гранично ускладнюють. І все ж, як я сказала, Айві нещодавно одягла браслет, що я їй подарувала, і подбала, щоб я звернула на нього увагу». Мабуть, вона хотіла показати, що пробачила мені. Глава 26. Експеримент із друкарською машинкою. Коли Лінор Левінгтон та Поаро приїхали до Конвіним Холу, вони застали Кінсбері, який охороняв маленький столик у передпокої, на якому пліч-облич стояли дві друкарські машинки. Я приготував обидві машинки для містера Поаро. «Як ви й просили, місіс Левінгтон, дякую я тобі кінцбері, ти можу йти?» Ніхто не зробив спроби зачинити вхідні двері. Пороу придушив бажання запитати, чому в такому великому будинку, як Конбінгемхол, де стільки порожніх кімнат, перевірка машинок повинна проходити перед передпокої. Це не мало сенсу. Пороу подумав, що якби будинок належав йому – він на місці маленького столика поставив би великий рояль, тільки він був би тут на місці. Поро оглянув на машинки, що стояли перед ним. Одна була нова і блищала, у другій збоку була тріщина та глибока подряпина спереду. Поруч з ними який поклав папір і копірку, які були потрібні Поро для перевірки. Влаштувавшись у відведеній йому кімнаті і привівши себе в порядок, Гору сів перед маленьким столиком і перевірив спочатку стару машинку, потім нову. Обидві видали однакові літери Е без жодних ват. Він не мав жодної потреби шукати інших відмінностей, і проте він провів деякі пошуки. Адже якщо не шукати, то не матимеш сенсу виявити деталі, існування яких навіть не припускав, і які згодом можуть виявитися. Винятково важливими На рідній французькій мові Поро подякував вищим силам Коли зрозумів, що такі деталі в цьому випадку є і Він звіряв два паперу На яких надрукував те саме Коли спочатку почув А потім побачив Хопі Пес втік сходами І помчав через передпокій, Слідом за ним швидко спустилися Анна Бельтредуей «Хопі, сидіти, сидіти!» І я впевнена, що містер Пуаро не любить, коли йому лежать обличчя. Пуаро справді не любив подібні речі і погладив пса, вважаючи, що той прийме це як розумний компроміс. «Бачите, як Хопі радий вас бачити, містер Пуаро, хіба він не милий, лагідний хлопчик?» Через якийсь час Хопі згадав, що збирався в сад і попрямував до дверей. Анабель помітила ракоші паперу Пуаро. «Я бачу, ви зайняті нашими машинками!» О, не дозволяйте мені вам заважати. Лінор Совора покарала мене і сказала не вдовлякати вас, що ви могли спокійно робити вашу детективну роботу. Я вже завершив експеримент, мадуазель. Бажаєте дізнатися результат? Скажіть, які відмінності ви тут бачите? Він передав їй обидва аркуші. Анабель деякий час їх розглядала, а потім подивилася на погору. Я нічого особливого не бачу. Нічого ж що слід було б звернути увагу. Літера «Е» є на обох сторінках і виглядає цілком нормальною. Правильно. Але тут є ще щось цікаве, окрім «Е». На обох аркушах надруковано «Я, Еркюль Пуаро, прибув до конвігнем холу і не поїду звідси доти, доки не розгадаю таємницю смерті Барнабаса Пандії. Обидва написи абсолютно правильні. Можливо, чогось я не помітила? І якщо я вам відповім, мадуазель, то позбавлю шансу зробити цю роботу самостійно. Я не збираюсь робити жодної роботи, я хочу, щоб ви сказали, чи загрожує мешканцям будинку небезпека з боку вбивці, який тут блукає, і чи захистять нас від неї, а потім забути? А що ви хочете забути? Забути все. Вбивство дідуся, причина вбивства, ім'я вбивця, огидний лист, який я ніяк не можу виконати з голови, а мокра блакитна сукня з білими та жовтими квітами. Що ви маєте на увазі? У мене є блакитна сукня з білими та жовтими квітами, але вона суха. І де вона? У моїй шафі? Ви впевнені, що вона там? А де її ще бути? Я була в ній того дня, коли помер дідусь. З того часу мене не було бажання її одягати. Мадуазель, чи вам відомо, що у вас дідусь хотів переписати заповіт, проте не встиг. Йому завадила смерть. Ні, не знала, хоча Ваут, його адвокат приходить до нас, і вони усимітнювалися у вітальні, щоб щось обговорити. Несподівана набель ахнула, зробивши крок назад, порозхопився, щоб підтримати її, якщо вона почне падати. Що трапилось, мадуазель? Йшлося про мене, правда? Він хотів позбавити мене спадщини. Саме тому викликав ваута, незважаючи на те, що я врятувала життя Айві. Як тільки він дізнався, то вже не міг мені пробачити. Що випливає, що я взагалі не маю права на прощення. Якщо дідусь старався змінити заповіт, щоб мене покарати, значить, я не заслуговую на нічого, крім страждань. Він завжди був справедливим. Ніколи не розраховували, що він любитиме мене так само, як лінор, але він завжди був справедливим. Мадуазель, будь ласка, поясніть Поро, за що ваш дідусь не міг пробачити вам. Ні, він отримає те, що хотів, і я не святам на шляху його бажань, і вона ридаючи, побігла сходами нагору. Поро здивовано дивився його слід, потім перевів погляд на відчинені вхідні двері і подумав, як просто йому було вийти звідси. Повернутися до Лондону в особняк Вайтхевен і ніколи сюди не повернутися. Офіційно тут не скойно злочин, тому ніхто не може сказати, що він не розкрив вбивство. Однак він не може втекти. Адже він Еркюль Пуаро. Три дні. сказав він собі. Усього три дні. Глава 27. БРАСЛЕТ ТА віло. Наступного ранку Поро прямував снідати, коли його зупинила Айві. Поруч з нею був Хопі. Цього разу він і намагався лизнути Поро в обличчя і здавався пригніченим. «Де тітка Набель? Що ви з нею зробили?» – різко запитала Айві. «Хіба її немає в будинку?» – запитав у відповідь Пуаро. «Ні, вона взяла авто, кудись поїхала, залишивши Хопів вдома, такого ніколи не бувало, взагалі ніколи». Вона ж одного слова не сказала мамі, ви її чимось засмутили? Ой. Іноді для порятунку життів доводиться ставити неприємні запитання. Я чиї життя потрібно рятувати? Хочете сказати, що той, хто бив дідуся, вбиватиме знову? Поза всяким сумнівом, вбивство було сплановано. Йдеться про одне життя чи кілька. Мадмуазель, Сатоне. Що таке? Ви виглядаєте так, наче побачили привид? Поро відкрив рот, але не міг вимовити ні звуку. Юду муки так швидко, що й не встигав одягати їх у слова. З вами все гаразд, містере Пооро, невже те, що я сказав, вас налякало. Мадмуазель, ви сказали те, що мені неймовірно допомогло. Будь ласка, нічого не кажіть більше деякий час. Мені потрібно простежити логіку теорії, що набирає сили в моїй голові. Айві стояла, схрестивши руки, дивлячись на нього, поки він складав у голові шматочки головоломки. Хоп, який все ще залишався поряд, також запитливо дивився на Поро. Дякую, Дякую вам, за якийсь час сказав Поро. Ну, ви мали рацію? Так, я думаю. Чудово, я з нетерпінням чекаю на можливість вислухати вашу теорію. Свою мені так і не вдалося. Навіть не намагайтеся. Ваші припущення будуть ґрунтуватися на цілком помилкових передумовах. Тому ви зазнаєте поразки. Гадаю, мама розповіла вам про сварку, яка сталася того дня, коли помер дідусь. Тепер ви знаєте про мої ноги подібні до стовборів дерев. І мама, напевно, вас попередила, що ви нічого мені не говорили, побоюючись, що я засмучусь. Мадмозель, Якщо мені дозволено висловити свою думку, ви дуже вродлива дівчина, і вас все гаразд з вашими формами та розмірами. У мене шрам, сказала Айві, показуючи на своє обличчя. Але в іншому я з вами згодна. Я нормальна, здорова людина, мене ці влаштовує. Мама вважає, що я повинна прагнути бути найширшою за зайорших для чищення пляшок. А її же цей пунктик. Вона є неправильно. Так завжди було. Ви помітили вчора за обідом? Боюся, що ні. Вона кладе в рот маленькі шматочки різної їжі, потім неохоче їх ковтає, немов приймає прописані лікарем ліки. І більшу частину часу тикає свою тарілку виделкою, немов те, що там лежить, плете проти неї змову. Мама думає, що ображена на неї через те, що не може чути правду при свої жахливі ноги. Яка ні синітниця. Я абсолютно задоволена своїми ногами. Мене засмучує, що мама дивиться на мене і бачить лише масу фізичних вад. І її брехливість також мене дратує. Ваша мама каже неправду? О, вона не виносить правди. У мами не неї алергія. Вона готова зробити або сказати все, що завгодно, аби вони з і були задоволені. Я думаю, вона вважає, що в цьому полягає її материнський обов'язок. Я ніколи не вірю. Якщо вона каже, що я вродлива, я знаю, що вона бреше. і варто було б визнати, що їй цілком влаштувало б, якби я заморила себе голодом, ставши худою, як тріска. Але вона бреше, бреше про те, що любить мене такою, якою я є. А собі каже, що в такий спосіб приносить мені радість. Я не думаю, що мама розповіла вам, як подарувала мені віло. Айві засміялася. На ньому зображена темноволоса жінка, і мама сказала... «Дивись, як вона на тебе схожа, Айві! У неї також кольору волосся та сукня!» Але у жінки на віялі була найтонша талія з усіх, що мені доводилося бачити. А я збиралася на танцювальний вечір і надягла, перевертаючи увагу, чорно-червону сукню, яка, як я тепер розумію, не дуже мені підходила, виглядала б набагато краще на жінці з стрункішою фігурою. Мені дуже сподобалась та сукня. Однак мама не могла цього винести, тому що ці сукні підкреслювали мою талію. І тоді вона вирішила висловити мені незадоволення, завуалювавши його під подарунок. Напевно, розраховувала, що глянувши на жінку з Віола, я помічу, як вона відрізняється від мене. І відразу зрозуміє, що мені просто потрібна осина талія. Ваша мати сказала мені, що подарувала вам ще й браслет. Так, після смерті дідуся. Я кинула на нього один погляд і подумала, що не зможу одягти його на своє зап'ястя, навіть якщо намагатимуся протягом ста років. Він належав мамі, чудовий підходив, але не годився для дівчини моєї комплектації. Проте виявилось, що бризлет підійшов, хоч і з деякими труднощами. Я нещодавно його одягла, тим не думаю, що носитиму. Я хотіла, щоб мама хоч раз побачила його на мені і знає, що вона переймається через те, що завдала мені образи. А чи відомо вам, мадуазель, що ваш дідусь мав намір змінити заповіт, але помер до того, як встиг це зробити? Ні, як він збирався його змінити? Адвокат та ваша мама сказала мені, що він мав намір викреслити мадуазеля Набель заповіту. Але чому він вирішив так зробити? Тідка Набель добра, безкорислива, гідна людина, таких, як вона, зовсім небагато. Але це не має сенсу. Просто не може бути правдою. Їдусь завжди більше любив маму, але він ніколи не став би так явно демонструвати свої вподобання. Тож він найгірше за мене знав, що тітка Набель ніколи нікому не завдала шкоди. І я повинен поставити вам ще одне запитання, мадмуазель. Воно здасться вам дивним, і я заздалегідь вибачаюсь, якщо це засмутить вас. Ви просто вбори дерев? Ні. Це стосується вашого покійного батька. Бідний тато, чому ви так кажете? Я не знаю, не думаю, що мама дуже любила його. Вона бездоганно грала роль доброї дружини, але її серце було вільним. Вона могла любити його більше, якби була чесною з самого початку. Вона намагалася поводитися так, говорити те, що й на думку їй спадало, те, що зробило б його щасливим. Але в результаті обидва не були задоволені своїм життям. Вона обманювала його? Ні, все набагато гірше. Вона обманювала його у повсякденному житті. Мама розумна, ви ж знаєте, організована, хитромудра, тато міг хвилюватися через дрібниці. Постійно повторював, що їм не слід робити те чи це, тому що в них не вийде покинути конбінем хол, щоб влаштувати власне життя. Мама цього хотіла, тату – ні. Вона вдавала, що згодна з ним, але знала, що в неї все чудово вийшло б, якби їй випала нагода. Гадаю, його смерть стала для неї полегшенням. Вона вам про це сказала? Боже, ні. Вона б швидше померла, ніж зізналася. Вона насправді неймовірно розумна. Мама отримує величезне задоволення від того, що почала за все відповідати може приймати власне рішення після смерті тата. Так, щось я забагато говорю. Що ви хотіли запитати у мене про тата? Після смерті вашого батька ви отримували якісь листи, нібито він вам написав. Листи від померлого батька? Ні, жодного разу. Дякую вам за те, що приділили мені час, мадемуазель. Наша розмова пролила світло. Пуаро прямував до їдальні, де на нього чекав сніданок. Сподіваюся, ви нам проясните, месье Погоро. Я хотіла б розібратися у всіх деталях цієї дивної історії. Як і я, сказав Погоро, сідаючи за стіл і беручись за їжу. Глава 28. Непереконливе зізнання Я сидів у себе в Скотланд-Ярді, розгадуючи особливо складний кросфорд, коли в двері постукав суперінтендант. Перепрошую за те, що перериваю вас, інспектори, але з вами хочу поговорити міс Аннабель Тредуей. Відколи Роланд Мотуска зрозумів, що ні по Ароні Скотланд-Ярд не мають наміру придявити його синові звинувачення в вбивстві, суперінтендант став зірцем розумності та стриманості. «Я негайно прийму міс Тредуей», – сказав я. Шеф привів її до маленької кімнати і зник. Я кинув погляд на жінку, що стояла переді мною і запитав себе. Чому з першої хвилини, як я побачив її, вона здалася мені уособленням трагічної долі. Здавалося, все в кімнаті потемніло після її появи. Доброго дня, місторедвій. Ви інспектор Едвард Кетчпул? Цілком правильно. Я вважав, що ми зустрінемося завтра в комбінем холі. Ніяк не сподівався, що ви приїдете для зустрічі зі мною до Лондону. Я хочу зробити зізнання. Зрозуміло. Я вбила свого дідуся. Я діяла сама. Справді? Так. Трої інших людей також отримали листи, в яких і звинуватила вбивстві. Але вони не винні. Я його вбила. Ви хочете зізнатися, що вбили Барнабаса панді? Так. Яким чином? Я не зовсім розумію ваше запитання. «Все дуже просто. Ви сказали, що вбили містера Панді, і я питаю, як ви це зробили?» «Я думала, ви знаєте, він потонув у ванній. Тобто ви хочете сказати, що його втопили?» «Я... Так, я його втопила. Але Яркюлю Пуарову говорили зовсім інше. Я про це шкодую. Про що? Про вбивство дідуся? Чи про те, що збрехали? Чи брешити мені або все одразу?» «Будь ласка, не ускладнюйте все сильніше, ніж це потрібно, інспектори!» «Ми були разом у спальні Айві, але я вийшла з кімнати на кілька хвилин. Лінор та Айві, мабуть, забули. Важко пам'ятати такі деталі, адже зже з того часу минуло багато тижнів». «Зрозуміло. А ви пам'ятаєте, що ви були одягнені, коли вбивала свого діда?» «У що була вдягнена?» «Так, ваша сестра Лінору писала певну сукню». «Я... На мені була блакитна сукня з жовтими та білими квітами. Скажіть мені, де ця сукня зараз? Вдома? Чому всі питають мене про сукню, яке це має значення? І не вдягали її з того дня, як помер дідусь. Вона намокла, коли ви опускали голову дідуся у воду». «Так. Ваша сестра Лінор сказала Пуоро, що ваша сукня була сухою». Вона. Мабуть, не помітила, а якщо я вам скажу, що Джейн Докерил знайшла вашу блакитну сукню мокру загорнутою в телефон і клейкою стрічкою, прикріпленою під ліжком Тімоті Левінгтона в школі, на обличчі на Бальтредою з'явилося неприховане здивування. Ви все вигадуєте, щоб збити мене з пантелику! Будь ласка, прийміть моє зізнання поки що не можу. «Ви впевнені, що не прикріплювали свою сукню до ліжка вашого племінника?» «Невже вас не турбувало, що вона була мокрою і пахла оливковою олією?» «Що ж?» «Так, я це зробила. Але коли я попросила вас підтвердити, що ви сховали сукню під ліжком Тіметі, ви сказали, що вона вдома?» Моє значення лише одне. Я вбила мого діда. Готова присінути в суді, що зробила це». Ви можете заарештувати мене негайно і вчинити, як зазвичай роблять із злочинцями. В обмін ви повинні мені щось зробити. Я не хочу, щоб хобі залишався в комбіном холі після того, як я опинюся в в'язниці. За ним неправильно доглядатимуть. Дайте слово, що знайдете людину, яка стане її любити піклуватися про неї. Ви самі робитимете й те, й інше. Мені цілком очевидно, що ви нікого не вбили. Я вбила, дайте мені Біблію, я присягнуся. Значить, на біблії, а ви присягнетеся життям вашого пса. Добре, містере Дуй, скажіть мені, чому ви втопили вашу дідуся? На це я легко можу відповісти. Дідусь дещо дізнався про мене і через це збирався викресити мене заповіту. І що він дізнався? Я ніколи вам не розповім, і ви не зможете мене змусити. Напевно, не зможу. «Ви маєте намір заарештувати мене за вбивство?» «Я? Ні. Я повинен проконсультуватися з містером Поро, а потім, можливо, зв'язатися з поліцейською дільницею. Але що мені тепер робити? Я не збиралася повертатись додому». «Боюся, вам доведеться, якщо у вас немає можливості вирушити в інше місце. Їйте додому, погуляйте з псом і чекайте, чи хтось з'явиться, щоб заарештувати вас за вбивство». Я вважаю, що це вкрай малоймовірно, але хто знає? Можливо, вам пощастить. Глава 29. Звернувшись за ріг своєї вулиці ввечері того ж дня, я побачив, що двері будинку, де я жив, відчинені, а моя домогосподарка місіс Бланш Ансворт стоїть у дверях і готова кинутися мені на зустріч, як тільки я з'явлюся. «О, ні!» – промив я. Вона переступала з ноги на ногу, розмахуючи руками, немов хтось просив її зобразити дерево. Невже вона, думаю, ще досі її не помітив. «Доброго дня, міс Ансфорд. Чудовий вечір, чи не так? Я рада, що ви повернулися. Як тільки я опинився поряд, вона схопила мене за руку і затягла до будинку». Поки вас не було, один джентльмен здійснив вам візит. Мені він зовсім не сподобався. Дуже дивний тип. Я багато кого бачила, але таких вперше. Головна перевага місіс Ансвор відпляє в тому, що їй не потрібно ставити запитання. Протягом кількох хвилин після випадкової зустрічі вона забезпечить вас повним списком усіх думок, які приходили їй на думку. Усіх подій, що відбулися з того моменту, як ви в останній бачили. Стояв тут, наче фігурка з китайської порцеляни. немов хтось зробив його з глини. Був таким вічним, аж занадто. У мене з'явилося дивне відчуття з того моменту, як я його побачила. «Не будь дурною, Бланше, чому ти турбуєшся?» – сказала я собі. «Джентельмен веде себе чемно, можливо, надто стримано, але не варто турбуватися. А потім він вручив мені пакет, щоб я передала його вам». І сказав, що він для інспектора Едварда Кечпула. На ньому була написана ваша адреса, тому я не стала сперечатися. Все ретально загорнуто, і я не думаю, що там щось огидне. Але тут не знаєш заздалегідь, правда? А ще він круглий. І де пакет? – запитав я. Мабуть, від мені сподобався не трохи, ніж джентльмен, що його доставив. Я не впевнена, що варто зараз його відчиняти. На вашому місці я б не стала. Де пакет? Ну, в їдальні, але зачекайте. Я не могла дозволити відкрити пакет, не попередивши вас. Те, що сталося після того, добряче мене налякало. Ви маєте вислухати всю історію? Невже? Я запитала, як звати джентльмена, але він проігнорував моє запитання. Будився так, ніби я нічого не питала. Ось що я маю на увазі, він намагався виглядати надмірно ввічливим. Але хіба справжній джентльмен залишить без відповіді запитання, які ставить леді? І ще дивна усмішка. Таку усмішку не щодня побачиш. Потім він відкрив рота і сказав, я не забуду цього до кінця життя. Він сказав, скажіть інспектору Кетчболу, що довго шиї плекає з миги Їда? Що? Саме так він сказав. Ну і подумала має сенсу бути вічливою, якщо він має намір так бурливо поводитися зі мною. «Будь ласка, назві своє ім'я!» – сказала я. І він повторив дивні слова знову. Довго шиї плекає змієїда. Я маю намір подивитись на пакет. Цього разу моя домогосподарка виявила милосердя, відступивши у бік і дозволила мені пройти. Я завмер на місці, помітивши пакет, що лежав на столі в їдальні. Я одразу зрозумів, що це таке. Довго ший плекає зміг Ха! Чому ви смієтесь? Ви знаєте, що це означає? Запитала місіс Ансворт. Думаю, так. Це друкарська машинка. Мені потрібен папір. Я вам все поясню, тільки перевірю свою гіпотезу і впевнений, що не помилився. Папір? Ну, жодних проблем, звичайно, але тоді, будь ласка, принесіть. Незабаром місісь Ансворд стояла за спиною, а я вставляв аркуш паперу в жерло машинки. Я надрукував «Довго ший плекай змії їда». Пропозиція звучала як перший рядок жартіливої пісеньки. Наступним рядком могло бути «І білі, і неприродніше ковдри». Я надрукував і цей рядок. «Яка ще довго шия, і чому біліє? Боже!» Я витяг Аркуш Паперу з машинки почав вивчати результат своєї творчості. «Так», – сказав я. «Якщо ви не скажете, що все це означає, не зможу заснути сьогодні вночі», – заявили мсісь Ансворт. «Деякий час ми з Пуару шукали одну друкарську машинку. І ось вона в мене. У неї зіпсована літера «Е». Подивіться уважно. «Так, але яке це має відношення до довгоши його?» Той, хто доставив сюди машинку, хотів, щоб я провів тест, надрукувавши фразу, що містить багато літер Е. Все інше не має значення. Вони вигадані, важливо інше хто та дивна людина, що приходила сюди і чия це друкарська машинка. Думаю, чоловік лише кур'єр, а не той, хто відправив мені машинку. Нам не потрібне його ім'я. Насправді нас цікавить відправник пакету. Я вибачився, а пішов свою кімнату, ліг на ліжко, відчуваючи себе, наче довго шиїй. Хтось дражнив мене, хтось витратив чимало сил, щоб привернути мою увагу. Можливо, ви розумніші за мене, сказав я, хоча людина, до якої звертався, не могла чути мене. Але навряд чи ця людина розумніша за Еркюля Пуаро.